Ось одного вечора при смірку постукався до Матвієвої хати якийсь подорожній. І всіх здивувало, що він постукав до дверей. Значить, людина бувала і не наша, бо наші входять просто без стуку. Подорожній був високо зросту, не вигляду і попросився переночувати. Матвій радо приймав кожного. Не було в звитці краю цього відмовити людині даху над головою або ложки гарячої страви, особливо коли ось таке на дворі, як сьогодні. І Матвій сказав, дуже просимо, пожалуйте, тільки не здивуйте, ми мужики, у нас тут все по-простому, самі бачите. Бо бачив Матвій, що його гість людина непроста, і говір його не тутешній, і можна пізнати якогось чеха чи поляка, але ніяк не руського». І для більшої певності попросив навіть пашпорт свого гостя, бо, мовляв, ви нам звініть, ми тут бачите самі на хуторі, а буває всіляко. Чужинець охоче показав свій пашпорт, Матвій лише для вигляду поглянув на нього, нічого в тому не розібрався, але заспокоївся, приніс два околоти соломи і зробив для гостя на долівці постелю. Говорилося при небагато про все, про те, найбільше про погоду. Роздягаючись, чужинець виняв з кишені свого годинника і положив на столі. Побачив це Володько, що сидів з хвидотом десь далеко на печі, і одразу вирішив скористати такою нагодою і подивитися на годинника зовсім зблизька. Не було його і в його рідних, але він знав, що годинники існують, що їх носять пани. Він бачив також великого годинника в острозі, але зблизька ще нічого такого ніколи не бачив. І тому Володько перебрався тихенько до столу, і поки ті там старші щось говорили, він довго приглядався до того дива і дуже дивувався, як-то ті малюсінькі вказівочки самі рухаються довкруги і так чудово цокотять. Йому дуже хотілося подержати таке в руках, але ніяк не відважувався. Чужиниця, мабуть, помітив, підійшов, узяв годинник і каже до Володька. «На, мальчик, посмотри». Володько взяв то до рук і довго-довго розглядав його з усіх боків, а потім положив його на місце і пішов спати, почував себе щасливим. Йому здавалося, що він ще щось нове і цікаве пізнав. Після довго думав, як то все зроблено, що воно само так вічно рухається. Рано-раненько чужинець устав, намірився відходити, не хотів навіть снідати і хотів заплатити за ночліг. Але Настя наробила одразу гамору. А хай нас Бог боронить, що ми брали гроші за те тільки, що людина переспала. Що ми татари чи погані які? На здоров'ячку вам, ідіть здорові. Чужинець дуже дякував, але все-таки кожному з хлопців дав по 10 копійок, як гостинця. На що вже Настя ніяк не могла перечити. Лише дивувалося, що той пан має стільки грошей і назвала його добрим паном. Хлопці були дуже раді, що дістали таку суму грошей. І тепер кожний з них матиме за що купувати на трійцю. Добрий пан відійшов, але того ж дня приїхало до Матвія Верхі аж два стражники і питали про господина високого роста за світлими волосами з катомкой. Матвій не второпав, що значить ота катомка, але сказав, що такий господін цієї ночі в нього ночував, а ранком пішов собі десь отуди, як лебеді. Стражники сердяться. Ех ти, глупий мужик. Ведь це же був германський шпіон. Ми за нім несколько дней гонимся Почому не задержав? А хто його розбере, чи він шпіон, чи не шпіон. Іде собі, хай іде. Проситься до хати переночувати, то ж ми не татари, щоб відмовили. Пашпорт мав у повному порядку, виспався і пішов. Стражники поїхали далі, але на хуторі довго про цю подію розмовляли. Володько довідався нове слово «шпіон», а батько йому пояснив, що є то такі люди, що по Росії не шпурять, плани знімають, усе підглядають, а потім усе то передають німцям. Володько із цього має повну голову думок. Заходили часами до Матвія і свої люди посидіти вечорами – Особливо ті, що десь тут поблизу діло мали, чи то в млині, чи в лісі. Вечори довгі, і насидітися можна в волю, і в волю наговоритися.